Nieuus in Afrikaans. Goeiemôre en hartlik welkom. My naam is Corrie met vandag se nuus om 1 op Isaka Nuus Radio. Ses studente en of informele handelaar wat Vrydag 19 geneem is tydens 'n gewelddadige betogings by die Unigegebou in is vrygelaat sonder dat hulle is. Onliste politie het met duisende studenteslaas geraak wat saamgetrek het uit protestie en verhoogingsinstudie geld. Een woordvoeder van die Instituut voor Socioekonomische Rechte, Nomzamo Zondo, sê in een verklaring dat die siewe vrygelat is nadat die hoofdanklaar in Pretoria gevra is om in te gryp. Een 42-jarige man is steeds in een ernstige toestand nadat die haai om een stilbaai in die weeskaap aangeval het terwyl een gebranderplank reid. Een woordvoeder van die Nationale Seerredingsinstituut, Craig Lamington, sê twee verwilligers van die NSRI wat ook branderplank gereid het, het die beseerde man uit die see gehelp. Lammen in die man het snywonde aan sy been opgedoen en is op die toneel gestabiliseer voor hy per helikopter na die hospitaal geneem is. Die minister van hoër onderwys blyd in die maand het erken dat daar sedert 1994 'n daling in regeringshulp aan universiteite is. 'n Aankondiging oor klasgeldverhogings het virlede week tot landwyd betogings deur studente gelei. Nizemande sê sommige van die universiteitse probleeme is omdat die regering een slagoffer van sy eie sukses is. Hy sê universiteit het seit 1994 gegroe en die meeste studenten is zwart. Nizemande sê die land kan gratis onderwijs bekostig, maar die geld om dit te financier leeg in die privaatsektor. Hy sê die financiële uitwerking van die 0% verhooging in klasgelde in 2016 word nog bepaal. Die tekort blik so wat 3 miljard rand te wees. Die DAC die regering moet het oorweeg om die 2 miljard rand te gebruik wat hy verdien het uit die verkoop van sy aandeel en woude om in die mersteite te bevonds. Die DAC sê verder 1 miljard rand kan van die vaardigheidstarief toegekyn word of 720 miljoen rand wat aan die departement van internationale betrekkingen toegekyn is om die verswakking van die rand teen te werk. Die metriek eindexamen begint vandag met meer as 560.000 graad 12 leerders wat die eerste Engelse vraagstelsel aflee. Meer as 800.000 kandidate is geregistreer vir verjaarse examen. Verledejaarse metrieke examen is onseer dier grootskase kullerij in sommige provincies. Die regering regeringse maatreels is ingestel om dit te voorkom. Een woordvoeder van die departement van basis onderwijs Elia Mslange het gesê, alles is gereed sodat die examen vlot kan verloop. Die onderwijsvakbond Sado sê, hoewel sy die departement van basisse onderwijs oor die jaarlikse assesseringstoetse nog nie opgelos is nie, val die focus nou op die metriek einde examen. Die vakbond sê, onderwijsers en leerlinge is gereed vir die examen. Die hoofdsekretaris van Sado Mugwenhoa, Malulekes sê die gesprekke om geskille uit die weg te ruim sal voortgaan, maar intussen in weens die vakbond matrikulante sukses toe met die eindexamen. Precies die jaar na die dood van bevanne Bavanna speler Senzu Mejiwa is niemand nog in met die moord in echtenis geneem nie. Mejiwa is sted in sy rooftog by die huis van sy vriendin Kelly Kumalo in voosloos rust doodgeskiet. Verskyde pogings van die polisie in sluitende beloning van 250.000 rand het nog niks opgelever nie. Twee mense is veroogend dood in ‘n brand in die Kinana informele nederstelling in Gugule toe. Een woordvoeder van die Kaapstadse brandweer Theo Lein sê, e vrou na 20s en een meisje van 5 jaar oud het noodlottige brandwonde opgedoen. Hy sê 7 struktuur in die brand is vernietig en talen mense is havelos gelaat. Die oorzaak van die brand is nog nie bekend nie en die saak is aan die politie oorhandig. Lein sê die brandweer is ook bezig om die brand in Dunoon te blis. Twee vrouwe beharding in KwaZulu-Natal is in twee afsonderke voorvalle dierweerlig doodgeslaan. Nog twee mens is ernstig beseer. Die woordvoeder van die KZN nooddienste, Robert McKenzie, sê die beseerders is op die toneelbehandel voor die in die opgeneem is. Die minister van telecommunikatie, Sayabonga Sweli, sê die regering hoop om breedband internettoegang toegang teen 2020 na alle dele van Zuid-Afrika uit te brei. Dit is deel van die plannen om al die regering sy dienste online beskikbaar te stel. Onderwijs en gezondheid krijg vir eers voorkeer. Sweli sê dier die bekendstelling van die sogenaamde e-regering vir hulle digitale kloof oorsteek dier landelike mense te kan bedien. Sou wil sê daar is 8 projekte in landelike dele landwyd waar breëband internettoegang teen die, in die einde van die jaar beskikbaar sal wees. Die Universiteit van Pretoria het aangekondig dat behoeftige studente nie registrasiegeld sal moet betaal wanneer hulle vir 2016 registreer nie. Die visikanselier, Cyril Delarese, dit geld vir studente wat kwalifiseer vir die nasionale studente finansiële op finansieel hele Sommige studente met beurs en behoeftige studente, wat die nodige relings met die universiteit getref het. Dit is die jongste toegeving te midde van voortslipende betogings by universiteite landwleid, oor klasgelde en ander kwaesies. President Jacob Zoma het vrede week aangekondig, dat daar geen verhooging in klasgelde vir die 2016 akademise jaar sal wees nie. Vroeger is bericht dat studenten by die Universiteit van Pretoria die klientedienstcentrum op jy hetveelkampus beset het. Daar is ook een optoog by die twaande Universiteit van Technologie. Die politie moes vanochtend by nog een kampus rubberkoos en skokgranate gebruik om betogene studentheid in te drijf. Studenten by die Universiteit van Wenda het die hoofvek na die kampus versper en eister die universiteit duidelijkheid gee oor aanstaande jaar sy studie geld. Die politie sê openbare orde eenheid wil verhoed dat die studenten die straat van Toyandou invaar. Die studentenraadsvoorzitter Masjudu Nuttelanes sê die universiteitsbestuur het nog nie op verlede weekse griepsskrif gereageer nie. Sy sê hulle laat niemand op die campus toe nie. Nuttelanes sê hulle eis om die bestuur te onderhandel oor achterstellige stedig geld. Die situasie op die campus is gespanne. Die situasie is steeds gespannen op die noodwees universiteit se campus in Myking waar polisiefroer rubberkoels en skorkronade gebruik het om woedende student uit een te jaag. Die SABC's verslaggever op die toneel sê die situasie het hand uitgerik nadat die president van die studentenraad Bens Mabengwane studenten veroogend toegespreek het. Studenten het voertuig met klippe bestook en buitenbande aan die brand gesteek op die pad by die universiteit. Die pad wordt steeds door studenten versperd. Die studenten die nawek onderneem om in de veldocht die in verhoogde klasgelde te verskerd tot daar aan leise voldoen wordt. Intussen is daar ook studentenbetogings by aan anne-universiteite. Volgens berichte besteed studenten die Universiteit van Pretoria sy klidentedienstcentrum steeds. Die 12 Universiteit van Technologie het ook klasse opgescoord weens verslepende betogingsoplast op van sy kampusse, maar vir al die Sochengouwe-kampus. Een woordvoeder wil dat dit reitersie die universiteitsbestuur het besluit om akademische activiteite tot woensdag op te skoort. Een vrou wat die veroordeelde misdadiger Radovan Krijgik besoek het, is oor die naweke negenis geneem nadat een cellfoon en een skoen begin luie het. In leidingsberichte die 45-jarige eindemsagent Kreejier by die zonder watersgevangenis besoek, om die verkoop van sy eindom in Bedfordville te bespreek. Sy beveer dat sy kos en Kreejier sy oud draf skoene is om saam te neem. Die cellfoon was geloof nie so van een van die skoene versteek. Die Universiteit van Pretoria het alle akademiese activiteiten vry vandag opgescoord wens ontwrichtings dier studenten. Een groep studenten wat sing die en dans besied die klientedienstcentrum en betoogende studenten in EFF en Sasko Drag het ook van die vertrek tot vertrek geloop en studentheid le lesings gehaal. Dit volgt in spuiten van toegevings dier die Universiteitsbestuur. Die politie in die Ooskap sê, intus in die verkeer op die N2 2019 Dojewa en Butterworth vloei weer, weer na de studenten van die Walters Soole Universiteit sy Ibeka campus uit een gegaan het. Die politie Jackson Manta sê, hy li die pad sê die drie uur veroogend met klippe en boomstompe versper. Studenten van die universiteit het vrijdag se aankondiging dier president Jacob Zuma verwelkom dat daar aanstaande jarnie verhoogings en stiedigeld sal wees nie. Maar les sê hy doolwet, doolwet is gratis onderwijs drie mense is doodgeskiet by Minzinyati Noot van Durban. Volgens die politie het die voorval tydens een argument tussen familielede plaasgevind. Een verdachte is nechtings geneem na die vierwapen wat vermoedelijk in die skieterij gebruik is en sy besit gevind is. Die verdachte verskyn binnenkort in die plaaslike Landroshof op aanklachte van moord. Pendelaars is gestrand gelaat by Ms. Loosie tussen Mbombela en Wittere Vier in Mapulalanga weens prothes optrede dier inwoners van die gebied. Die betogers versper die hoofingang na die gebied en laat geen voertuid toe om die gebied binnen te gaan of te verlaat nie. Hulle eis werksgeleentede by een gramiet, granietmaatskapie in die gebied en eis ook dat die school en 'n kliniek gebouw word. Muslozi is een van die gebiede waar inwoners onwetig huise en Plakkershutte gebouw het. Een soek- en redingsoperatie is steeds aan die gang nadat ‘n boot wat bezig was met een toer om na Walvers te kyk langs die weeskis van Canada gesink het. Minstens 5 van die 27 mense aan boord is dood en 9 tot disver is gereed. Dit is nog nie duidelik waarom die boot na die dorp Tofino op Vancouver eiland gesink het neemt. Volgens weerberichte was die see kalm en die weersonag toe die boot gesink het. Tofino is ‘n gewulde bestemming vir toeriste wat na wal vir sy wil kyk. Soa reenteste die sydoosten van Texas en die VSA terwyl die oorblijfsels van die orkaan Patricia met ‘n tweede storm saam het. Meer as 230 mm reen het die naweeg geval en revier het die oevers Die burgermeester van Houston Een neespaker zee, geringest kade is aangemeld, hoewel verskye paai oor stroom is. Die storm is bezig om na Louisiana te beweeg. Tientale mense is in my in Texas dood, toe soa reen oor stroomings veroorzaak het, wat hyse van die fondasies afgeskeer en voertuig meegesleer het. Rekpe, die springboek is al vrijdag, teen Argentinië te staan kom, om te beslis wie die in die derde plek, maak by verjaarsde rugby wêreldbeker toernooi in Engeland. Dit volg na nadat Australië die Pumas in laaf halfeindstryd met 29-15 geklop het. Suid-Afrika het, het in die 1999 wêreldbeker toernooi om die derde plek teen die All Blacks meegeding en met 22-18 gewen. Die bokkese se kragmetings die Pumas is Vrydag aand om 10:00. Die eindstrijd tussen Australië en Nieuzeeland word saadrag om 6 uur beslis. Twee Turkse politiemanne en veel lede van die islamitise staatgroep is dood in een skermitse op die suidoost van Turkije. Volgens Bronne het die politie klopjag uitgevoer op een huis in die stad, Diyabakir. Die Turkse overheid het sy optrede tegen vermeende selle van die islamitise staatgroep uitgebrei na die selfmoordaanvalle in Ankara vroor van die maand waarin meer as 100 mense dood is. Die Turkse president, Tayyip Erdogansi, verskye groepe in sluitend Koerdiese rebelle en lede van die Syrische geheime diens, het saam met die Islamitische staatsgroep gewerk in die aanval op 10 oktober. Dit is die einde van vanmiddagse nies. Bulletin, a paar handelsflitse voor ons by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 en kyk gerust by www.v.co.za Soek jy na een daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.v.co.za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 Die Bouwabab traditionele Miseskou. Vanaf Vrydag 30 Oktober tot Sondag 1 November by die Safari Kwekerij weg Pretoria. Bel Eteen by 074 538 4508 of Hantie by 082 782 2671 Vanaf Vrydag 30 Oktober tot Sondag In november die bouwabab traditionele meseskou by die safari kwekerij Linhoedweg Pretoria Mees Het jou weer met die melkpoesien gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af Nee man, soek je op jou cellfoon Nee hier die verdonde sein Wees Wat daar is dit ding wat jy kan omstaat dit is USL Services South Africa so jy die ouwens, met zero downtime die beste dienst, 24 en 8 uur ek sê jy, is die belangstellend DJ die eie radiostatie, kontak hulle die kracht kan maar afgaan, luk sy nie alles is veilig en die stad af, en van die hoe kan ek sê die plaas af maar nou my die land wat is ek moet ek doen, nou oor ek in die dorp ek het een bokkie, net so twee straten aan en ek sê jou, ek gaan nie dit in die dorp nou, oor ek maar die dier turn ek kryf jou WSL services en ek gaan jou eindel Leerman, wat sê jou verslag? Is dit reen er of zonskyn vandag? Die temperatuur vandag vir die hoofdcentra in die land, soos dier die Sint-Afrikaanse Weerbureau. Warmbad, mooi weer, met een minimum van 27 en een maximum van 40. Naalspreid, gedeeltelik bewolk met donerbuie, met een minimum van 17 en een maximum En een maximum van 31. Pretoria, mooi weer met 'n minimum van 17 en een maximum van 33. Johannesburg, gedeeltelik bewolk met reenplekplek met een minimum van 15 en een maximum van 32. Vereeniging: bewolk met 'n minimum van 13 en een maximum van 33. Bloemfontein, gedeeltelik bewolk met een minimum van 17 en een maximum van 32 Durban gedeeltelik bewolk met lichte reene, reenbuie en een minimum van 19 en een maximum van 26 Ristenburg mooi weer met een minimum van 18 en een maximum van 35 Ooslanden bewolk met lichte reen met een minimum van 17 en a maximum van 21. Kaapstad, mooi weer met a minimum van 16, en a maximum van 29. Uppington, mooi weer met a minimum van 26, en a maximum van 38. Sutherland, mooi weer met a minimum van 8, en a maximum van 23. Port Elizabeth gedeeltelik bewolk, met lichte reen, en een minimum van 16 en een maximum van 21. Dit is die einde van vandag sy Nies en Weerbrug. Indien jy program wil aanbied op SHK Nies Radio, kon ek ons geris. Ons e 3 adres, niesby shkradio.com Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Plaas jou adfensie gratis daar. Ons het Tans, Nies en Weer bericht die 7 uur sorgens en 1 uur in die middel. Ons actiele program myself is 8 uur weeksoonde. So groet ek Corrie met die 1 uur tot 8 uur vanavond. Een heerlijke middag verder. Ek speel uit met Bok van Blerk, sy syng Afrikaners syng. Afrikaners syng Laat die stem gehoor Laat jy nooit verdwijn, Afrikanersen. Jy mag niks meer sê, jy is klaargepraat, is een hartseerzaak wat ons allemaal raak, want die God verraad, kom van uit ons eie mense. Want die eens keer die woorde van een ander op, en gebruik dit net vir sy eie lot, en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die veel sal eendag draai. Sing, Afrikaan is Ek kan het sin En het lyk dalk ver Maar is voor jou deur Kan jy sien hoe die wolwe mekaar verskeer En het is niks my vriend Niks wat dit kan keer Want die dag sal kom Dat die koning val En die plek moet maak vir een generaal Wat om uit oorlee Met sy eie mense Alles moet veraan Wil sou dag draai Afrika nes het klaar te laat Sint Afrikaners Laat jou stem gehoor word Laat jou nooit verdwijn Oh Sint Afrikaners As ons saam al hier boor, Kan ons stil verbreek Afrikaners Sint Afrikaanse Laat die stem gehoor boor Laat die nooit verdwijn Oh sin As ons allemaal keer boor Kan ons een stil verbreed Afrikaanse Afrikaanse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 Het jy alweer met die melk machine gespeeld? Nee, man, die kracht is sêke af. Jy maas ook jy op jy cellfoon. Nee, man, hier die nee, verdonde syne. Weet, was en dit ene ding wat jy kan ontstaan, man. Dit is USL Service in South Africa. So die ouwe, die Zero Down beste dienst, 24 uur, ek sê jy, dit is die belangstellende DJ die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig. Die van die stad af ek is van die, ek sê, die plaas af. Maar nou met die land wat is, wat ek het doen, nou so hoor ek maar hier in die dorp. Ek het uh, bokie, net twee so straten af. En ek sê jou, ek gaan hier in die dorp, nou hoor ek maar die dier turn. Kruif jou DSL services, en ek gaan jou eindtel.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 1 november die bouwabab traditionele meseskou by die safarikoeikerij Linhoedweg, Pretoria Om plaas geris die gratis advertentie op aankondiging op www.v.co.za